România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit într-o frumoasă zi de primăvară, cu un soare care strălucește pe cerul României, îmbinând dragoste, fericire și alea-alea, ca să zic așa E un soare fals. În România e mult mai multă nefericire decât ar am vrea noi să credem că este de fapt. Procurorul General a ales ziua de ieri pentru a da publicității o statistică înfiorătoare referitoare la cifrele violențelor în familie. Țineți cont de faptul că procurorii trimit în judecată nu toate faptele urâte care se pot petrece în interiorul unei familii, ci doar unul, cele de care află, și doi, cele, care, cele pe care le pot proba ca infracțiuni, ca infracțiuni. Asta nu înseamnă că nu sunt mult mai multe. De fapt, statisticile de la uh, protecția copilului arată mult mai rău și acelea sunt incomplete pentru că se referă doar la violențele îndreptate împotriva copiilor. Ca să vă dau doar câteva cifre din ceea ce a povestit Procurorul General al României, domnul Augustin Lazar, zice așa Copii victime ale părinților, 223 de victime ale infracțiunilor contra persoanei în total, dintre care 162 minori. 62 de copii victime ale omorului și tentativei de omor. și deci fapte consumată și tentativă de omor. Pentru care așa au încadrat procurorii și au trimis mai departe în instanță. Sunt 622 de victime ale abandonului de familie, dintre care 557 de copii din ăia 1.500 de inculpați trimiși în judecată. Mă rog, 1.500, nu-l fi chiar dosare, sunt 1.500 de inculpați. Societatea noastră are o boală gravă. Nu știm care este, încercăm să o identificăm, încercăm să discutăm despre asta. Știu că e greu să vorbești, jena, rușinea. Uh, tendința generală de a nu te băga în familia altuia. Acestea sunt tare ale societății noastre pe care nu le putem depăși și nu înțelegem de ce. Aceste cifre se agravează de la an la an. Paradoxal, într-o societate în care, uite, vorbim mult mai mult. Acum fac eu autocritica. Cred că în anul care a trecut am vorbit de mult mai multe ori despre uh, dosarul domnului Liviu Dragnea în care uh, statul român sau mai bine zis, protecția copilului din județul Teleorman a plătit niște ani de zile, niște doamne ca să lucreze pentru PSD, decât am vorbit despre protecția reală a copiilor. Vedeți cât de paradoxală e societatea asta noastră în care trăim? Trec lucrurile pe lângă noi, ne uităm la soare, e frumos, afară e primăvara. Vă deschid linii, liniile uh, telefonice și vă rog să, uh, să, să spuneți ce vreți dumneavoastră. Eu vă întreb așa, ce e de făcut? Cum putem schimba această societatea noastră mai bine? Vedeți, există, există în general foarte multe prejudecăți legate de divorți. Dar abandonul de familie iată, este principalul fenomen generator de fapte penale din familiile românești. De ce? Există prejudecăți în legătură cu oamenii divorțați? Există o frână generală care îi face pe oameni să stea împreună chiar și atunci când sunt nefericiți, când devin prizonieri și chiar violenți. Unii cu ceilalți, pentru a nu divorța? Ce spuneți? 0372069599. Bună ziua, Denisa! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Aș vrea să vă vorbesc despre evenimentele din propria copilărie, care uh -huh. m-au marcat pe viața, aș zice. Ce m-a făcut să sun este exact subiectul dacă e mai bine sau nu ca un cuplu care nu se mai înțeleg să-și crească copiii în scandal. Așa. Ai mei, de exemplu, au avut probleme cu alcoolul, în special mama pe urmă și tata. Scandalurile se țineau lanț în fiecare seară și se terminau, bineînțeles, cu violență. Dar violențe urâte, în care uneori eram și eu victimă. Poate involuntar. Având o soră mai mică, care m -a făcut, am făcut tot posibilul să o mă protejez măcar pe ea, Așa că eu nu mă culcam până ne vedeam pe ei culcați, până nu era liniște totală în casă. Astfel încât să pot interveni și să mă bagă între ei pentru a-i despărci în cazul în care, bineînțeles, cum spuneam, se ajunge la violență. Îmi aduc aminte de nopțile în care mă rugam la Dumnezeu să-i răspartă. Efectiv, preferam să fie mai bine despărciți fiecare în altă parte, ca să fie liniște decât să particip la astfel de certuri. Acum sunt de asemenea și eu mamă, dar traumele din copilărie mă urmăresc și în prezent. Adorm foarte greu, vorbesc foarte răstit cu multă lume, chiar și cu copiii mei uneori, pe un ton apăsat, chiar dacă nu fac intenționat. Dar în schimb au și eu o parte bună. Încerc să protejez familia și să nu fac ceea ce părinții mei au făcut. Să reupea, că alfăr, de exemplu, copiilor mei. Cred, credeți că altfel nu puteam învăța din viață decât trăindu-o astfel de experiență te traumatizantă? Putea. Bineînțeles că se putea și altfel, dar tocmai pentru că am trecut prin lucrurile astea, încerc să nu le fac. Dar așa cum vă spuneam, a fost o copilărie traumatizată și așa cum a spus mai înainte de vreme, nimeni nu se băga sau cel puțin evita să se bage. Iar despărțirea, așa cum ați spus, cred că era greu să se facă datorită faptului că nu mai aveam unde locui, sau nu mai aveam încotro să mergem. Mm. Au vândut chiar tot pentru alcool. Ok. Ok, am promis că o să mai fac această discuție referitoare la alcool și o să mă țin de cuvânt. Am mai făcut-o și o să o mai fac. Categoric, alcoolul în multe situații este una dintre cauze sau un catalizator, să zicem, al violenței. Pe de altă parte, aș vrea să vă atrag atenția unor statistici absolut vesele, că altfel nu știu cum să le spun. Umblă o știre zilele astea, cum că în România e cea mai mică diferență între veniturile doamnelor și veniturile domnilor. Hei, hei, hai România, ca să zic așa, păi normal. În condițiile în care au, a crescut salariul minim, astfel încât jumătate din țara asta e pe salariul minim, asta ascunde aceste realități. Pe de altă parte, da, iată, acesta este un efect, sau poate fi considerat un efect pozitiv. Creșterea asta salariului minim, și egalizarea veniturilor cumva între femei și bărbați reduce, cel puțin teoretic, gradul de dependență socială. Așa se numește el. În cele mai multe situații, sau în foarte multe situații, femeile sunt cele care nu pot să intenteze divorț pentru că nu mai au din ce trăi. E, lucrurile astea se schimbă în România și totuși statisticile referitoare la violența în familie se înrăutățesc. Cum explicăm, Benisa a fost. Iulia, bună ziua! Bună ziua, Moise! Eu cred că educația este cheia rezolvării în partea problemelor. Educația în familie și în școală. Așa. Cred că trebuie să învățăm uh, noi femeile că nu trebuie să ne fie teamă, că trebuie să reacționăm, că trebuie să ne iubim și să ne respectăm și să înțelegem, să conștietizăm că... Orice problemă are o rezolvare. Nu ai bani, există centre în care femeile abuzate se pot duce. Dar câte dintre ele cunosc acest lucru? Pentru o perioadă de timp. Pentru o perioadă de timp. Dar acele centre te pot ajuta să-ți uh, găsești uh, un loc de muncă, să încerci să pornești, să faci o schimbare în viața ta. Eu cred foarte mult în acest lucru. Sunt una dintre persoanele care am uh, avut, uh, în momentul în care am fost uh, o soție uh, agresată fizic, aveam un statut social foarte bun. Îmi era rușine să recunosc în fața părinților mei, în fața prietenilor mei, ce mi se întâmplă. Și acum realizez că era o chestiune de educație în familie. Dacă părinții mei mi-ar fi spus și m-ar fi învățat respectă-te, nu accepta, dacă odată s-a ridicat mâna asupra ta, să nu crezi că nu se va mai întâmpla și a doua oară, poate că ă, prima oară ar fi fost și ultima oară. Am învățat însă, pe problema mea piele, a fost o experiență dură și am dorit foarte mult să intru în direct, să le asigur pe doamne, pe domnișoare, că atunci când un bărbat ridică mâna asupra ta sau te agresează verbal și îți promite după aceea că nu se va mai întâmpla, să nu aibă nicio îndoială că acest lucru se va repeta. Ok. Realizați, Iulia, scuzați-mă, că în, în societatea noastră noi primim, un, eu sunt un familist convins. Și, da. normal, ca cei mai mulți dintre noi am primit și eu acest model de la părinții mei și cel mai probabil îl voi transmite mai departe copiilor. După. Asta ne face poate de foarte multe ori modelele tradiționale care sunt perpetuate uh, din generație în generație, exact să avem astfel de frâne în a discuta, în a analiza, în a vorbi cu ceilalți despre ceea ce se întâmplă. Da, și atunci intervine școala, nu? Educația. Intervine Am școala? Da, ar trebui ar trebui să intervine școala, ar trebui să existe cursurile acelea de educație civică în care să nu fie învățați copiii doar uh, despre puterea legislativă, judecătorească și așa mai departe, să fie învățați cum să se descurce în societate, să fie învățați cum să uh, soluționeze anumite conflicte, să-și rezolve anumite traume. Uh, poate că ne ascultă cineva și va înțelege și rolul acestei materii, educație civică, și o va aplica așa cum trebuie. Sau măcar orele de dirigenție, să fie ore adevărate în care copiii să învețe cum să trăiască și cum să-și managerieze problemele. Vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră, Iulia. Orele de dirigenție, să știți că întotdeauna au fost, atunci când a fost cazul și atunci când dirigintele a fost un, dească la adevărat un părinte pentru copii. Fost și momente în care mă rog, s-au putut discuta anumite lucruri. În cele mai multe cazuri, însă, situațiile astea, v-am spus, sunt jenante, inclusiv pentru copii sau mai ales pentru copii. De aceea școala se poate implica, să zicem, dincolo de o educație um, destul de teoretică și în asistarea copiilor aflați în dificultate prin psihologi, prin profesori, pentru asta trebuie să există însă interes din partea cadrelor didactice pentru copii și s-ar putea să avem o problemă la acest capitol. 037 Marius, bună ziua! Bună ziua, vă salut! Vă ascultăm! Auziți? Da, da! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Personal pot spune că pe noi regimul comunist ne mai urmărește în continuare. Nu și aici cred că a... e o chestie de la regimul comunist. Uh, asta e propria mea opinie. Pii, da, pentru că... că comunismul este ceva oarecum recent, să știți, dar... Uh, tocmai, da. tocmai că încă și mai pune amprenta pe, uh, pe unele atitudini. Nu era, care era diferită unor situația nici înainte de comunism. Ba, aș putea să vă spun că, într-un anume sens, comunismul a dus la oarecare emancipare a femei, care nu exista în societatea noastră, să zic, în perioada interbelică, sau exista într-o măsură mai mică. Da. Urbanizarea populației, accelerată, forțată, dramatic în perioada comunismului, de asemenea a mai rezolvat unele probleme. A creat altele, dar e o altă discuție asta. Mă înțelegeți? Eu pot să vă spun că locuiam într-un bloc și am mai locuit și ulterior, după Revoluție, o perioadă destul de, de bună, în care toată lumea făcea scandal vecinii bătăi uh, scandaluri, peste tot în blocul în care locuiam, în Berceni, ca să vă dau un exemplu. Nu e musai că e un cartier ar fi un cartier ofana. Dar ideea e că asta se întâmplau și eu asta am văzut. ce deci, a făcut a comunismul? A făcut niște pereți subțiri, nu? A făcut niște blocuri <laughs> nu cu pereți e mai subțiri, asta spuneți. Nu e musai, asta nu e, nu e, nu e o regulă. Nu, dar asta se întâmpla în blocul în care locuiam și nu numai acolo. Și în alte părți. Eu așa văd. Așa văd lucrurile în sensul ăsta Ideea e că în momentul de ulterior am crescut Am făcut un liceu, o facultate După care m-am căsătorit și eu După 10 ani de zile, ca să fiu mai pe scurt Am divorțat din diferite considerente Nu s-a mai putut A rezultat un copil, o fetiță de 10 ani din căsnicia noastră Eu acum de ceva vreme am cunoscut pe cineva Care într-adevăr a fost abuzată a fost abuzată de fostul soț 18 ani de zile prin bătăi, prin foarte multe chinuri și uh, ea a stat, din păcate, a stat de dragul copiilor, ca să-și crească copiii, din câte am înțeles eu de la ea. S-a sacrificat mult pentru copiii ei, deși eu pot spune că am, am condamnat-o într-un fel sau altul, în acest sens, pentru că, na, copiii oricum ar fi crescut. Dar uh, ulterior, fostul soț a dat de bani, de foarte mulți bani, a lăsat-o în... Favoarea alteia mai tinere, mai arătoase, mai... Na, ca așa a fost să fie atunci. Și uh, acum sunt cu ea, suntem bine, suntem fericiți, ca să zic așa, nu ne jignim, na, fiecare mai are niște discursuri. Dar uh, simt în, uh, în caracterul ei și în atitudinea ei, ca să zic așa, simt oare oarecare urmă de fericire, simt uh, de multe ori că plânge și... <laughs> E normal, pentru că n-a cunoscut, ca să zic așa, un sprijin, un sprijin armonios din partea celui de lângă ea. Persoana respectivă o ținea numai în teroare, v-am spus. Și iată cum, în momentul de față, pot spune că am întâlnit o femeie care a fost abuzată și pot spune că mi-am mi găsit fericirea în brațele ei. Bine, vedeți că fericirea, după o vreme, na. Na. mai e... Mai, mai, subminată, mai așa, cărție, și de obișnuință. Mai scârție, și de, mai știți? scârție da. Nu mai scârție. Nu, nu mai scârție. E subminată, să zicem, de obișnuință. Am încercat să formulez eu așa mai Da, da, da. Mai da frumos. atunci când... Mă scuzați, Atunci când ești 18 ani de zile maltratat și bătută și finijuită și umilită și în toate cele, haide să fim serioși atunci când întâlnești pe altcineva după ce individul s-a dus de nebun în lumea lui și a lăsat-o cu doi copii și vine un om care a sprijinit-o din toate punctele de Vedeți vedere. Vedeți că chiar din a... formularea dumneavoastră cumva, deci pe de o parte îl condamnați pentru faptul că a lăsat-o cu doi copii și s-a dus în lumea largă cu alta mai tânără. Pe de altă da. parte... Ați folosit dumneavoastră, mă rog, un verb cum dur, poate n-ați aprobat-o mai degrabă decât ați condamnat-o, pentru faptul că a stat totuși 18 ani și a suportat lucrurile, așa cum erau, de dragul copiilor. Sunteți contradictoriu, asta încerc să vă spun. Din ce motivați și contradictoriu? Ai... Pic, pentru că... Tocmai v-am explicat, Marius. Deci, pe și asta arată niște prejudecăți care ele subzistă chiar dacă nu le vreți dumneavoastră. Deci, pe de o da. parte, eu îl condamnați pe el că a luat-o în lumea largă și a lăsat-o cu doi copii. Da? da? Pe de altă parte, o condamnați pe ea că a stat 18 ani într-o ocazie da, nefericită da. și violentă. Da, asta a fost opinia mea la momentul ăla. Înțelegeți? Dar iată că timpul le-a rezolvat pe toate și cu siguranță asta e și opinia mea: că timpul rezolvă și pot spune că. Ală, da? Auziți? Da, vă aud, vă aud. Vă pot, și mă pot spune că. Da, timpul le rezolvă pe toate. Eu atunci i-am spus, punctul meu de vedere, că nu a fost bine că s-a sacrificat în sensul ăsta, pentru că, na, copiii cresc și cresc, da. și cresc că ales că nu, nu, nu erau oricum. fete, erau băieți, da, înțeles? Și asta zic că, na, contează. Uh, și, uh, pă, na, asta a fost să fie, i-am spus-o, a fost o opinie personală de la momentul respectiv și acum avea să merge înainte, înțelegeți? Deci, ce pot să mai spun? decât că există viață și după ce au fost abuzate. Cu condiția, zis că timpul le rezolvă pe toate și probabil că aveți dreptate așa e firea umană, cu condiția ca toate alea sau ceea ce cauza stresului ceea ce a cauzat toate alea să înceteze la un moment dat, adică să poți să pui punct. Să iei de la capăt. Timpul le rezolvă dacă nu mai dacă permiți unei răn să se vindece dacă răsucești cuțitul într-o rană nu se va vindeca niciodată. Virgil, bună ziua. Salut, Moise, și tuturor alții uh, Ce să zic? Vis-a-vis -vis de toată problema, în general, problema femeilor, eu am trecut printr-o experiență de mic copil și eu și fratele meu, vis-a-vis uh, -vis de părinții noștri. Uh -huh. S-au despărțit uh, când noi aveam o vârstă destul de, să zic așa, de fragidă. Uh, motivul a fost unul destul de urât. Uh, S-a se destul la bătăi, la fel și fel de lucruri. Uh, Ideea este că femeile, în general, acceptă și se complac într-o anumită situație datorită, poate să zic așa, insuficienței banilor sau uh, instabilității că nu are ce să ne ofere nouă. Uneori, da. dependențe sociale, așa se numește v-am zis mai da, devreme, exact, dar să știți că da. femeile, în general, au o predispoziție mai mare decât bărbații către familie, către stabilitatea familiei. Ei, aici mă regăsesc eu, dar ajung și aici. După așa. care... Bineînțeles, m-am reușit, cât cu fratele meu, fiind destul de mici, 10 și respectiv 8 ani, cu foarte mulți ani, acum am 41, asta sunt la urmă, a reușit să plece cu doi copii mai departe, în viață, singură, până ne-a văzut la casele noastre, după care i-am spus să-și refacă viața ușor, ușor, pentru că nu poate să stai, fiecare ne duce pe drumul nostru. Uh -huh. Și acum pot să spun că este foarte bine. După care, un destin... Uh, urât, similar, m-au urmărit pe mine în urmă cu vreo 7-8 ani. Același lucru s-a întâmplat la mine. Nu, am preferat să nu se ajungă la violență în familia, decât să sufere copiii. Prin ceea ce am văzut noi și sufeream noi, ce se întâmpla între părinții noștri, am preferat să ne despărțim, să alegem un drum și să facem ceva pentru copii, atât cât putem fiecare, da? și copiii să nu treacă pe nicio traumă fizică, să nu fie nevoie să ajungă la consilieri la atunci, la momentul în anii 80 și ceva, nu prea exista consiliere și noțiunea de psiholog. Prea și dumneavoastră credeți că acum, dacă există, asta rezolvă foarte multe lucruri? Nu se rezolvă, nu se rezolvă foarte lucruri. După care eu am divorțat, acum șapte ani, pentru că nu se putea sta, nu mai avea niciun rost, relația nu mai mergea, decât să ajungem la alte nebunii, am zis, stop, aici mergem și vedem ce avem de făcut. Și pot să spun că de doi ani de zile, Exact ce a cu ceea ce vă povestea interlocutorul de mai devreme. Ați găsit pe uh, altcineva. Exact. Fost a mea colegă din liceu, de bancă, care și-a avut o experiență similară. Uh, destul de urâtă. Să sperăm, suntem bine, suntem fericiți. Uh, Câtă violență poate ascunde această societate a noastră? Aveți o explicație pentru ceea ce se întâmplă în România? Ratele astea pe care, statisticile astea și de la parchetul general și de la protecția copilului, arată că suntem departe de toți ceilalți europeni. În ceea ce privește violența în familie. știți. până în anii 90, eu trăin și o perioadă a comunismului, violența în familie era destul de redusă. Nu cred. Nu ca acum. Nu cred. Ce spuneți. Nu, nu există atâta comunicare în societate, fiecare ascundea mai bine ce are acasă. Exact, dar acum parcă ori acum lucrurile au început să iasă prin uh, okay, masmedia, să, zicem, prin să zicem că aveți dreptate și că acum e mai multă violență decât era acum 20-30 de ani. De ce credeți că acum e mai multă violență decât atunci? Ce cauzează violența asta? neajunsurile uh, Dom'le, dar nu vă dați seama ce diferență mare este între acum și atunci? Atunci nu îți dădea nimeni ajutor yes, yes. social. Vorbim, da, deci, azi, azi. vorbim de sărăcie asta extremă despre care... Atunci nu îți dădea nimeni ajutor social pe vremea comunismului. Nu, mai, eu mai am și eu o altă părere. Nu, poate să fie așa, poate să nu fie așa. Uh, mediatizarea tuturor violențelor, parcă le dă un impuls altora... Deci faptul dar, că noi acum vorbim la radio despre violența în familie, ziceți că provoacă undeva un scandal? Uh, nu provoacă, dar zice eu, te eu, văd. de ce eu să nu fac așa? Eu te ce am făcut deci aia. Deci bate de acum nevasta fac... pentru că noi vorbim despre asta la radio. Ne aude și nu. brusc? Nu, nu, nu, nu neapărat Atunci asta. cum ajungeți la dar... concluzii de astea? E interesant, e interesant ceea ce spuneți, pentru că vedeți, noi toți aveți, avem tendința de a căuta vinovați ceea ce poate fi ok până la un punct. Până la punctul în care nu punem vinovație ea, ca explicație pentru propriile noastre vinovății și pentru propriile noastre tare ca societate, dacă vreți așa. Am văzut din ce în ce mai des că jurnaliștii sunt vinovații de serviciu după politicieni. Firesc, până la un punct. Doar jurnaliștii și politicienii au cam același adn și unii și alții. Dar... Atenție, mare atenție! Și jurnaliștii și politicienii, sau media, cum vreți noastră să-i spuneți, sunt generate de societate. Noi, jurnaliștii, avem în fiecare zi alegeri. Dumneavoastră acum alegeți să ascultați Europa FM, în loc să alegeți alt post de radio. Sau pe Facebook, habar n această transmisie. Asta, nu știu dacă mă înțelegeți. Noi suntem, noi jurnaliștii, așa toți, cum vom fi noi, suntem... Exact oglinda noastră a societății. La fel ca și politicienii. La fel ca și politicienii. Haideți, 0372069599, Ramona, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, vreau să vă zic că eu sunt uh, de meserie, psiholog. Da. Și am ales să ascult această emisiune. Uh, emisiunea asta nu cred că poate instiga la violență, pentru că este o emisiune la nivel mental, rațional, echilibrată. Pe când altele? Uh, care, pe când altele generează o anumită frecvență, o anumită energie. A frigii, prin uh, repetarea unei unei imagini uh, cu un violator, cu un pătăiuș, uh, cu un uh, agresor, cu un uh, așa. Și okay. se teamă. ca profesionist de televiziune C eu înțeleg ta. exact ce spuneți. Eu Că generarea neîncrederii și a spaimei se face și uh, prin știri de tipul uh, e viscol afară și minus 49 de grade, când de fapt sunt minus 15 și e un strat mic de zăpadă. Adică știu, eu știu cum se pot, poate influența populația într-un anume fel, cum se pot genera spaime și așa mai departe. Totuși, de acolo și până la un fenomen de masă, cred, în România, violența în familie poate totuși trebuie să mai fie și alte cauze. Hmm? Ce spuneți? Uh, eu cred că oamenii pot fi manipulați atunci când le e frică, atunci când se simt vinovați și atunci când le e rușină. Sunt mai vulnerabili, așa societ... e. Da. E o frecvență. Manipulării îi uh -huh. duci exact unde ai treabă să-i duci. Okay. Acum eu stau și mă întreg. Oare societatea uh, în care trăim? Are interes să ne țină pe frecvențele astea, cantonați? Societatea să ne suntem în noi. Care societate? La ce societate vă referiți care avea un astfel de interes? La conducerea societății. Conducerea La... societății are interes să... Faceți o afirmație, nu o insinuare. Să fim, să fim uh, ușor de condus, ușor de influențat. Ușor Probabil de că toți conducătorii din toată lumea aș doresc așa ceva. Ok. Și atunci nu e normal să nu schimbăm asta? Să fie oamenii da. înfricoșați, să se simtă vinovați, să se Așa. simtă rușinați, să nu vorbească despre problemele lor, să nu ceară ajutor, să le fie rușine că au o situație în care sunt umilite femeile de către soții lor sau sunt bătute sau... Da, da, acestea sunt realități obiective, indiferent de faptul că există în societate un interes de a-i face pe oameni mai vulnerabili. Mă înțelegeți okay. ce vă spun? Adică, hai să nu confundăm uh, cauza cu efectul. Cauza, okay. violența în familie, există. Faptul că oamenii nu vorbesc despre asta este un efect. Dar aici noi discutăm despre niște lucruri profunde, care sunt acolo, de cele mai multe ori acoperite. Ceea ce v-am zis eu statisticile celelea mai devreme, sunt doar vârful aizbergului, ce ajunge la procurori, nici măcar la polițiști, la procurori. Sunt multe cazuri care nu trec de polițiști. Plângerea făcută la secția de poliție. Sunt un milion de povești cu o femeie bătută, care polițistul i-a zis, ia du-te acasă că știi tu de ce ți-ai luat-o. Exact. Bun, haideți să vorbim despre cauză, Ramona, pentru că sunteți de specialitate. care e problema în societatea asta? Cauze, da. Una din cauze este uh, violența, uh, care este foarte prezentă de la vârste foarte mici. Deci, societatea Sunt românească e o societate deschipul. violentă? Asta postulați? Este, yes. yes, este. Mai violentă decât alte societăți? Mai violentă decât era atunci când. Uh, Înainte de 89, când accesul la media nu era așa cum e acum. Vai. Nu era tehnologia. Ramona, ce vârstă aveți? 42. Ok. Și la dumneavoastră școală nu se băteau băieții? Faptul că se băteau doi copii e ok. E ok, nu e ok, de pentru că, că, uite, eu vă contrazic și vă spun așa, astăzi, când doi se bat într-o școală, apar instantaneu pe Facebook, îi filmează ceilalți și pun pe Facebook. La vremea, pe vremea când eram eu la școală, erau bătăi în pauza mare, organizate, organizate. Erau pur și simplu meciuri de box și în generală și în liceu și credeți-mă că n-am fost prin niște școli de care să-mi fie rușine. Și era peste tot, doar că nu se afla, nu ieșea deasupra. Nu, nu apărea la televizor, că dacă Dragnea nu zice nimic astăzi, un reporter de televiziune intră pe internet și caută un scandal de ăsta și îl face național după aceea. Ceea ce este ok până la urmă, pentru că ne permite nouă să vedem ceea ce suntem altfel decât vedeam altădată. Asta cu văzutul ceea ce suntem nu se suprapune pe realitate, e doar o hartă pe care o poți mări sau mișora după bunul plac și după interesul pe care îl ai, pentru că fiecare știre are un interes în spate. Așa că e greu de comparat. Așa cum ați spus, e vârful icebergului. E greu de comparat. Doar ce pot să vă spun e că foarte mulți copii sub șapte ani se uită la jocuri pe console care sunt adecvate pentru 18 ani recomandarea producătorului. Da. Impactul psihologic e unul extraordinar de mare. Alte videoclipuri pe internet, pe YouTube, la care da. au acces copiii, fie că la școală, fie că acasă, fie că părinții sunt conștienți sau nu, este cu un impact major asupra lor. Okay. Uh, programa deci societatea de noastră școală. este o societate violentă, pentru că aceasta este conjuntura în care ne creștem astăzi copiii și care ar fi diferită de cea de altădată. Eu, un punct de vedere pe care îl notez aici, Ramona, cred că ar trebui să facem o dezbatere separată despre toate astea. Eu vă spun că atunci când, nu știu, într-o simulare de aia de bătăi pe calculator, că nici nu mai știu cum se cheamă jocuri de-alea, nu m-au pasionat niciodată, impactul psihologic este mult mai mic decât atunci când vezi sânge, eventual curgând din propriul nas, în care tocmai ai luat un pum. Da, mă rog. Vasile, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! dumneavoastră și ascultătorilor. Acum, în primul rând, simți să menționez că... Sunt sub uh, un cinaudonel. E ok. Îmi vine greu să vorbesc acum după un medic de specialitate, psiholog, cu doar emoțiile. Nu e nicio Asa. problemă. Haideți. Uh, care uh, care-i treaba? Probim dintr-o uh, dintr familie uh, violentă. Uh, am fost uh, agresat în, uh, în copilărie. Atât de, de mult încât... Uh, am reușit să trec peste traumă undeva la 20 de ani în armată când au superiorii, da? Au văzut că au nea regulă cu mine și au trebuit să fac câteva ședințe de consiliere psihologică. Vreți să uh, intrați un pic în detalii ca să, ca să ne imaginăm? Deci vă băteau părinții, asta spuneți? Absolut. De ce? Absolut. De ce vă băteau? Din... Uh, probabil din uh, știu, din a, uh, a fost, provin dintr-o familie uh, mai puțin decât uh, mediu, că Bine, uh, tata este femeia unul alfabet, A făcut trei clase, nici nu știu să citească bine mama, a făcut tot cu cu eu, cu vai. Uh, provin de la țară. Uh, nu asta e, e ideea. Uh, suntem uh, cinci frați. Așa. Deci. toți. Uh, uh, tantoritația și aceeași traumă. traumă. Uh, probabil ne-ași nușurile, orice... Um, deci, sta, stați da. un pic, stați un pic ca să înțeleg. Deci părinții noștri vă băteau din reflex? De multe ori. Dacă făceam biologie uh, mele, că am pâncată și văd, da, copil, că ești mai biologios și ne aranjai, veneau obosiți, veneau supărați, nu știu, după la... Te zici, da. Neceamăgeau. De destul de tare. Cum s-a manifestat trauma dumneavoastră? Sau de ce și-au dat seama, uh, abar -am, ofițerii? Sau cine și-a dat seama când ați ajuns în armată de faptul că aveți acest tip de trauma? Mă înnebesc să vorbesc. Încă de când copil, cum se manifestau aceste traume? Corizonalul în pat Mi-aș aveam notă, Corizonalul trăia în acele eclipse și asta pămuț pe mine. Așa? Dar asta s-a întâmplat. De, cu precădere de, în copilărie, în adolescență, da, mai rar, dar ultima oară, și așa m am luat să scap, în, în armată. M-am luat în armată și la ceva, de, -a, uh, trecând prin uh, acele vise, s-a întâmplat. Uh -huh. Am fost azi la parte și s întâmplat de ce? Nu. Și am, uh, m -am povestit de acolo. M-au trimis mai departe la o conciliere. Ok. A ajutat? Pe a dacă va nu am V-a da. ajutat concilierea? Absolut. absolut. Am reușit să se depășesc. Uh, situația, am reușit să nu mi-o răsc părinții, să mi -i iert. Uh, comunicăm, deci avem o relație să nimic de spus. Dar uh, știți, se îi înțelegi, dar ierți, dar nu uiți. Un părinte la în rândul meu, am doi băieți și și încerc posibil să, să nu repet uh, greșele părinților mei. Din ce credeți dumneavoastră că vine natura violentă a societății românești? Sau să zicem așa, prebonderent violentă, că nu putem generaliza nici măcar asta din fericire? De unde? Da. De, în, în folclorul, să zic așa, românesc, știți, sunt niște vorbe. Sunt, sunt uh, dar o, nu cred că de vorbe. bune, de la de vorbe -aia vine asta? Dacă așa au convingerea oamenii, că bătaie ruptă din ala, i-a dat o palmă, nu a făcut nimic. Ce, s-a întrebărit copilul pe jur, Ce dacă i-a dat o palmă la fund. Înțelegeți? De aici vine... Um, Indiferent de acelor la vis de, de, de violența în familie, pe mine m-au văzut profesorii bătuți în clasa OCA. Aveam, era va, vară, aveam o cămașă albă și cunoșteau pe spate. de profesoara, și m a profesoara cămașă și m-a văzut. Dar nu s-a întâmplat nimic. M-a întâmplat de ce? Mm. A venit cu patru acasă. Ok. E, ok, vă mulțumesc, Vasile, pentru faptul că v-ați făcut curaj ca să puteți povesti aceste lucruri. Scuze, Elena și Constantin, că nu mai puteți intra să a terminat emisiunea de astăzi. Cred că fiecare dintre cei care ați intrat ați întărit, de fapt, o convingere pe care și eu o aveam și cred că cu toții o conștientizăm din ce în ce mai mult. Natura violentă a societății noastre vine dintr-un tip de educație pe care o transmitem din generație în generație. Vinovăția este în noi. Modelele sociale pe care le transmitem mai departe copiilor noștri se perpetuează și nu sunt cele mai bune întotdeauna. Vă mulțumesc. a prezentat România în direct la Europa FM. Și te invită să asculti în continuare sfatul de educație financiară din Școala de bani.